por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 Esta música sirve nos para comentar con Miriam La Rosaría de Castro, la Asociación Rosaría de Castro Ese evento que se fixó precisamente en la entidad de, o, o a fin de semana pasada Que tuvo que ver con gastronomía Con música, con ¿verdad? Música, Como nos gusta, sí. nos comer, beber e cultura Cultura grande, unha cultura grande que bueno, Porque que, aunque sea comita tamén é cultura. Tambén é cultura O polvo, a feira do polvo además, Tuvemos feira do polvo, feira do polvo, polvo. polvo. Sí, sí. A verdad é que estábamos un pouco asustados polo tempo Porque a noite de antes, non sei se vos dáis de conta Pero Iquén Cornella cae unha tormenta A roce sí, da noite sí, sí. Que dixemos, bueno, vamos a ver Pois tuvemos un día de sol precioso sí. E despois, o serán Exactamente O Serán que... Comezamos arredor das dúas eh, Con o bueno, co, co noso pulpeiro Empezamos a xantar A verdade é que eh, Tuvemos a suerte Que nos cortaron a calle mm. A policía local de Cornella Que sempre nos axuda moito E montamos as mesas na calle mm. entonces despois Xusto na o Parque de diante uh -huh. da asociación Foi onde organizamos o Serán Caras tres e media Tuvemos a actuación da nosa banda uh -huh. Despois abrimos o escenario Ca banda senior uh -huh. E contamos tamén Con convidar con convidados Que foron asociados asociación, bueno, a banda de gaitas de Toxos e Xestas que viñeron a cantar con nós e, e bueno, axudarnos un pouquiño nese serán. Veu tamén a Asociación Cultural Galega de Agardimos de Badalona e despois estivemos tamén a todos os nosos grupos. Uh -huh. a actuación do Corte, do Quarteto, tivemos as Rosalieiras e como non as dúas bandas. E sobre uh -huh. todo o que tuvemos foi o Serán aberto Con todos, desde pequeñinos de cuatro años hasta gente ya mayor bailando al líder de diante <risa> del escenario. Eh, y a ver si de que... pulpada... E, a e, a que de bailar exactamente. Eh, eh a verdad que xa vos digo, pasamos un moi bo rato, a xente animouse moito, cantamos muitísimo, eh, e sobre todo pois pues, é un moi bo rato de comunidade, viñeron mm. os galegos de alrededor e eh, despois tamén, por suposto, o noso barrio, a verdade é que dá gusto contar que a dos nosos veciños. Eh, e bueno, como sempre apoiándonos en todo o sí, que facemos. Sí, sí. E os vitillos tamén. Ah, bueno, animase todo o mundo. Eu tiño vos que decir que penso que tuvemos eh, pulpo denda de unha e eh, antes das tres xa se acabará o pulpo. Joli. Así que <risas> houve moito pulpo e comeuse todo. É <risas> logo. Como ten que ser. Sí, sí. Eu acabo de escribir no nosso no Facebook Que, que a asociación tivo a celebración da Feira do Polvo e o serán con moitos asistentes e grandes actuacións. Oixe pasaron as fotos, Xulio, para que as subas. Pois, pois claro, claro que faremos. Eh, eso faremos. A verdade é que hoxe tenemos, temos moitísima actividade e moitísima participación posto que é o fin da, da tempada que eh, comeza agora precisamente a Semana Santa. Entónes teremos moitas eh, intervencións. Pero o que si sí é certo é que pois a asociación Rosario de Castro ten moitísima actividade e ademais ten preparada pois unha grande celebración como cada ano na, na feira unha festa de Can Mercade que coincide co coa, fe, coa festa de, do, do Corpus de, de, de Conellar sí, sí. festa maior sí. sí. entonces coincide co Corpus e este ano cunha grande celebración hai que preguntarlle ás Os responsables a ver si podemos adiantar Alguna cousa, pero que en realidade vai a ser un, un evento Fabuloso, verdad? Se está preparado, está sí, preparado sí. para os días? Días 20, 21 e 22 De... De Xuño. De Xuño. Vale. Justo antes de San Xoan. Vale, pois... Pues, e despois tamén haberá a verbena de San Xoan, que tamén... No, eh, exacto, regala, a verbena ¿no? de San Xoan eh. e que ondas Hai coca, eh. o champán... E haberá música tamén. Tamén música. Caba, como sempre, claro que sí. A verdad que... É eh, celebración... Mm. Celebración que... Hai que, que buscar aí no, no, nos anales... A ver que que... Que ano se cumple, non? Porque xa levamos bastantes, eh? Sí o 86 eh, estaba a radio Pero a, a festa de Can Mercadeo mellor empezou a, a antes, eh? Eu penso Eu creo que, que... Antes. Vamos cara aos 40... 40 e algo. algo verdad? Sí, sí, creo que penso sí Penso sí. que sí uh -huh. Bueno, queridos ointes Además hai que pensar unha gusa que Rosalía A pesar de ser unha das autediós máis anterdas, pois sempre estuvo aí, nunca debeceu, sempre medrou eh, no, metendo xente nova cada día e é despois que tamén teí o nivel, o presidente mm. ten a sorte de ter a xente que ten Un equipazo. Sí. un equipazo. Bueno, nós temos a suerte de telo a él de presidente tamén. As cousas como son. Eu sempre digo, o presidente que merecemos. Sí, exactamente. <ríe> e, bueno. bueno, continuamente ampliando actividades. Sí. Agora facemos pilates. Po ano que ven eu xa estou empezando a enredar a ver se montamos unhas clases de costura porque xa queda moi pouca xa que sepa eh, ah, sí. coser. E os traches sí. hai que seguirlos facendo. Claro. Entón, por bueno. A ver, sempre un pouco buscando a inquietude. Sí, sí. <ríe> Perfecto. Bueno, pois pues, ok, vamos a esta nosa conversa con, con música, verdad? Sí, pois pues noso técnico teis música e de seguida continuamos. Vamos a lá. Xña de frío é máis dexiada. Cando vai pro muña vai chea de frío toda enpariñada. A miña <música> burrina sempre vai cargada. Ya non hai ni lua Maria miña tú non durmes segues a tecerme a mudar ollos negros de morena do traballo está nada cando todos van dormir tú sigues a tarefa A miña burriña cando vai pro moinho vai enfariñada Cheiña de frío é máis deixiada Cando vai pro moinho vai chea de frío toda enfariñada A miña burriña sempre vai cargada Quacka